Asteburu luzea dugu hemendik aurrera batez ere zubia dutenek, zer dio pronostikoak datozen egun hauetarako, maialen? Bueno, ba, Asteburu luzea dugu aurretik bai eta eguraldian denetarik izango dugu biar eta igandea izango dira egunik politenak. Ostarte zabalak agertuko dira eta egoaizea ibiliko da. Termometroak apur bat gehiago igoko dira, baina dena dela giroa hotza izaten jarraituko du amabi, amairu gradu gehiin eskostaldean eta sortzi amar barnealdean. Ostiralean, orduak aurrera joana Hala, odeitza ugaituz joango da eta berriro arratzalean eurie egingo du larun batean ere Egun euritzua izango da, elurra bederatzireun milan metrora argertuko delarik Beraz, ostegun eta giro eguzkitzua eta ostire larratzalean eta larun batean euria Hori bai, temperaturan egu garaikoa izango da azte osoan